«Коли це було?» – спитав чорний вепр, трохи охолонувши. «Після сніданку!» «Після сніданку!» А вже й з полудня звернуло. «Міг би досі додибати!» «Старе Луб'я! Дородня! Сповістити мене! А ти длубався тут у своєму дранті!» Знову закричав князь і штурхонув бортника межі плечі. Потім повернувся до своїх воїв – Ось що, хлопці, я зараз мушу вертатись додому, такий наказ Кагана, а ви в погоню. Знайдіть мені ту дівчину. хоч з-під землі відкопайте. Не могла ж вона без коня далеко втекти? Могла, сказав один похмуро. Якщо не візьмемо сліду, де її шукати? Ти дурний, лютий, як пеньок, відповів йому князь. От не могла тікати ні за Рось, ні за Дніпро. Отже, в неї тільки один шлях. Лісами, до полян, до Кам'яного острова, там і шукайте. І не гайтеся. Люд схилив голову. Знайдемо князю, зараз візьмемо слід. Три молоді воїв раз кинулись до хижі, Щось довго розглядали, там винюхували мов хорти, а потім із радісними криками: "Є, слід є!" сіли на коней помчали через поляну до лісу і незабаром зникли з очей. Чорний вепр з креком теж скочили на коней і не поспішаючи поїхали назад тією дорогою, якою прибули сюди. І враз на галявині стало тихо і пусто. Лише старий бортник довго стояв біля конов'язі, витираючи рукавом кров з лиця. Сумно дивився вслід молодому князеві і його чорноголовому супутнику. Хорив багатозначно, переглянувся з Боревоєм. Ми не повинні спускати їх з ока. Куди вони туди ми? Пощастить їм знайти цвітанку чи не пощастить, до чорного вепра живими вони не повернуться. Вперед! Тихо шелеснули кущі, і хлопці, обійшовши лісом Галявину, відшукали слід люта і його друзів. Їх троє, а нас двоє, сказав хорив. Зате ми маємо ту перевагу, що про нас вони нічого не знають. «Ти мене підбадьорюєш?» «Даремно. Я не боюся стати з ними напрю», – відповів на це Боревой. Шлях від Родня до Кам'яного острова пролягав через урочище «Широкий берег», і вовчий хвіст вів сюди полянське військо. Усі йшли пішки. Залишивши коней родовичем, котрі мали відступати в ліси. Широкий берег простягнувся в ширину на поприще, а у довжину на три поприща. З одного боку текла повновада Рось, з другого здіймалася гора, поросла густим лісом. Попід горою лежала дорога, яку ніяк не міг оминути Ермак. Полянські дружини з самого ранку зайняли найвужчу місцину між рікою і лісом, і увесь рівний твердий луг забілів від їхнього полотняного одягу. Вовчий хвіст ходив поміж воями і показував, де кому ставати. Сам із своїм родом став посередині, хотів бачити праве і ліве крило війська. Шикувалися, як здавна це повелося лавою, рівною, мов тятива лука. Від росі стали роди, що сиділи на хоробрій та красній. Посередині ті, що сиділи по росаві, а Русь, один з найбільших і наймогутніших родів, разом з іншими росичами зайняв в селіве крило, аж до лісу. Киї ізціпив зуби і мовчав. Все робилося так, як біля родня. Там рівне поле, тут рівний, мов долоня, луг, там військо було поставлене в одну лаву, тут теж. Там ернака атакував ввечері, маючи за спиною сонце, тут він, напевне, нападе вранці, коли сонце сліпитиме полянських воїв, а наслідки.